Tornem de la pausa publicitària i un dilluns més doncs, tenim aquí en Narcís Mir, qui ens portarà doncs, una nova recomanació en aquesta secció de sèries que habitualment doncs, us portem cada dilluns en aquest programa de l'Hora del Peix Fregit. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dilluns. Doncs avui una nova sèrie, en aquest cas, nova, nova, tan nova que està a punt d'estrenar-se tot just, eh? Sí, una sèrie que, que, que s'estrena ja, que s'estrena la propera setmana i que ens recorda una, una pel·lícula de, de l'any 2011. Eh? Si, si us dic el títol de la sèrie és Hanna. Hanna i, Seques, eh? Sí, que és, a, és el nom de la protagonista. Sí? I aleshores, doncs, si recordeu l'any 2011, va haver una pel·lícula que portava aquest mateix títol i que s'ha convertit una mica, entre cometes, d'aquelles pel·lícules de culte sí? eh, d'una pel·lícula d'acció que barrejava també eh, una mica el, el thrillers polític i que el 2011 doncs, va ser una, una grata sorpresa i que ara el seu mateix guionista David Farr el que fa és a, acollir aquesta sèrie i evidentment doncs, donar-li més profunditat i, i allargar-la no? mm -hmm. el que han fet els seus productors que, que està produïda per Channel 4 Uh, i que va parar a la plataforma Amazon, és escollir que guionista, que és un guionista prou prou reputat uh, en tema de sèries televisives sí. i donar-li l'opció d'allargar doncs la història i d'explicar-ho de, en més, més profunditat. Si fa uns dies parlàvem que, que a vegades alguna sèrie el que fa és, és acollir-se uh, d'algun llibre o d'alguna saga literària uh, que a vegades ja s'ha portat al cinema, sí. però que, que hi han volgut donar més profunditat a, a partir de, de donar més hores de, de, de metratge en una sèrie televisiva, doncs podríem dir que això és el mateix, però en lloc d'agafar una adaptació literària, el que agafa és una sèrie que ja havia escrit ell, el seu guió, que havia dirigit eh, Joe Wright i que ara doncs tindrem l'oportunitat doncs, de conèixer més sobre aquest personatge i donar-li més, més èmfasi en una, en una sèrie televisiva uh -huh. i que pinta que pot ser una de, la sèrie de, una de les sèries de la temporada. Per la gent que no hagués vist la pel·lícula el 2011, explica'ns una miqueta més d'aquest personatge, d'aquesta protagonista en aquest cas. Doncs en aquest cas és, és una noia que ha estat entrenada expressament doncs, per, eh, per ser una agent secret però des d'una edat molt... molt des d'uns 12-13 anys, no? Uh -huh. Aleshores uh, uh, l'utilitzen com, com una mena d'arma doncs, per, per buscar situacions o desequilibrar uh, zones de poder i en aquest cas el uh, interessant que, que té és que durant tota la sèrie aquesta noia no només farà diferents missions sinó que intentarà buscar les seves arrels i, i veure per què li ha succeït tot, tot això des de, des, de, des de molt joveneta, no? Uh, tenint com a referents a la gent que els ha entrenat, però també veient que uh, segurament l'han utilitzat i trobar-se en aquesta disjuntiva moral que, que la portarà durant tota la sèrie doncs, a, a qüestionar-se com, com ha estat la seva evolució i quins ha estat, el seu, quin estat els seus orígens. Mm -hmm. El fet doncs, que estigui doncs, aquest tinguis més temps per conèixer no? aquests personatges, per aprofundir una miqueta més en el que deies tu, eh, dona un plus no? el que va ser la pel·lícula que no sé si se centrava tant poder en el passat d'aquesta noia o, o ja era més aviat en el present no sé si ara ho tens bueno, a, a, combinava, a... combinava les dues coses i en aquest cas el que fa, doncs, uh, és, el que fa la sèrie és donar-nos uh, cada capítol una dosi d'acció per una missió que haurà d'anar complint. Per tant, mm -hmm. serà una sèrie molt, molt adrenalínica, però també incidint en, en aquest element del thriller i de buscar una mica la, les preguntes que es fan, buscar-hi respostes. Per tant, una sèrie que combinarà molt bé eh, l'acció més adrenalínica amb, eh, amb, el, amb el thriller doncs, eh, més contingut i, i buscant un equilibri entre les dues coses, que segur que la fa una sèrie eh, molt interessant. Uh -huh. Aquesta sèrie, doncs, que es pot veure per, per Amazon, no? Ara feia dies que no en parlàvem, i es podrà veure per aquest eh, canal. També. Sí, sí, és una de les apostes de, de la temporada d'Amazon. Eh, des de que, que es va conèixer que Channel Four la, la produïa, ja, ja era clar que seria una de les sèries que aquesta primavera estaria a la plataforma va a comenzar a puxar Amazon con... Uh molta volada, no? I sembla que després va deslluir una miqueta i ara... Bé, és que és complicat mantenir mantenir una, una línia i donar donar novetats cada... Amb, amb dosis de qualitat mm -hmm. eh, molt, molt sovint, no? Amazon ho està intentant, però clar, hi han ha gegants com, com Netflix que cada moment s'ho mengen tot, o fins i tot I ja caminant, parlarem no? algun dia, no? veu que ha canviat de mans mm -hmm. i que sembla que tot i que mantindran la línia de productes producte, sembla que, que faran algun canvi a la, a la cadena per, per acostar-se més a Netflix. No? Per tant, veurem com, com evoluciona si hi ha pastís per tothom i sobretot des, després de que sapiguem que Disney tindrà una, una, una plataforma i sabem que ha comprat Fox uh -huh. la setmana passada, per tant, la plataforma de Disney pot ser un element que, que distorsioni o que canviï una mica tot el panorama que tenim actualment de plataformes, per parlar de les plataformes no? i d'aquestes noves uh, o aquestes uh, regeneracions de les plataformes, doncs uh, també podríem dedicar uns quants capítols uns quants sí, episodis sí, sí, a parlar-ne sí, per perquè... perquè la veritat n'hi ha per, per explicar hem parlat de, de per on es podrà veure i no hem dit qui són el, qui és la protagonista, qui, qui interpreta Hanna? Sí, perquè és, aquest és un tema molt, molt interessant perquè veurem com evoluciona aquesta actriu, però uh, a, a la pel·lícula del 2011 sí Uh, Seoris Roman és, és una actriu que, que no, no la coneixia ningú i que ara doncs, es va donar a conèixer amb aquella pel·lícula i que uh, és una actriu que, que regularment participa a, a pel·lícules i a produccions prou importants i en aquest cas doncs, la jove protagonista es diu Esmgrid Miles uh -huh. i veurem, de moment desconeguda però veurem co, com, com acaba de funcionar el que, el que és interessant és que els personatges que interpretaven a la pel·lícula Eric Bana i Kidd Blanchett. Sí. En aquest cas, a la sèrie els interpretaran uh, l'actor suec Joel Kinnam i la Mirella Emos, que curiosament són dos actors que tornen a coincidir en una sèrie, perquè uh, aquests dos actors van fer molt i molt bé en una sèrie que es diu The Killing, mm -hmm. i que molta gent la coneixi i, i l'ha seguit, i tenien una química uh, molt especial els dos actors, doncs que coincideixin altra cop en una sèrie televisiva, ja és per si un esdeveniment. Aquesta de Killing crec que es va emetre per 8 TV aquí a, a Catalunya no fa gaire, la van, recuper, bueno, van recuperar en aquesta, la, la van emetre quan emetien doncs, també sèries eh, així d'aquest tipus i doncs eh, es van poder veure aquests, aquests dos actors i aquesta química que comentaves per tant, doncs una nova oportunitat per veure els treballar junts en aquest cas amb Hannah no sé si ens vols comentar alguna altra cosa. Quants capítols tenim ja confirmats no sé si això De moment 10 capítols d'una primera temporada i veurem com evoluciona però pinta que segurament els seus responsables la, la, la, la faran allargar. que que és un el que és una incògnita és una mica la música que anirà al voltant de la pel·lícula eh? mm -hmm. perquè una de les coses que la va fer interessant a, a la pel·lícula del 2011 era que els Chemical Brothers van fer la banda sonora mm -hmm. i per tant era una combinació entre acció i música dels Chemical Brothers molt, molt, molt potent. Volem si la música també té una importància a la, a la sèrie televisiva i com, i com funciona. Doncs no l'hem d'estar atents i doncs en tot cas comentar-ho no? ja més endavant com hagi sortit doncs, aquesta... Aquesta sèrie, si la crítica se doncs, respon o més o menys l'audiència respon i doncs, es fa una segona temporada, com comentaves, i ho explicarem aquí. Nosaltres doncs, us recordem que doncs, podreu veure el vídeo amb, les, eh, motius, amb els cinc motius més principals per veure aquesta sèrie de, que ens recomana avui en Narcís i que doncs, la setmana que ve tindrem novament aquí els nostres estudis per explicar-nos una nova sèrie o poder una altra cosa, bé de saber ell, ell decideix. <laughs> Això, la setmana que ve en parlarem el proper dilluns. Vinga, Narcís, merci. merci. Molt bé.